Eta urran go minutoetan egin inbiardot, bai, hoxe. Notizie alaxe iritsi zitziun. Maria Retxe, lehitzarra, bai, goiener energia berriz tagarrin e, kooperatiba e, kooperatibako koordinatzalio orokorra izanen dela. hemendik aurrera edo jada, alaxe dela, Maria, ongiet horri. Arrikazko, onai. Zulu, so, holakoa tan, ez aldaketa badago honen, eh bere lanbidean izan eta bat eta beste, zorionak esaten da edo, edo animo edo ah, bueno, de neta ti que bakarren batez pesameare mant. <laughs> Baia. Osea. Claro, <laughs> <laughs> <laughs> eh. Claro, bai. penchatzen ezta? Holako enpresa bateko eh koordinatzaile orokorra izateak ardurak gehiore badakarzkila. Bai, bueno, Ardura, a kooperatiba cooperativa baten eñen eta langide, langile bazkideazan izan eñen, uh -huh. denak daukegu Ardura proiektuan, eh, ez da e, langile soil bat, zensoa, proiektu e, aurrera joateko denak dauku Ardura bat, baina baiedia da, pues, koordinatzaile orokorra izateko, ba beste Beste ardura batzuk bekaztila. Eh, Maria, e, kokatzeko eta aspalditxo ba, goienerren ingurunitzein gabe ga, ze maturte di goiener sortuzela? Ba... Mutxigora ama, bera. Ama, Bindieta amabin sortuzten, amairu naseginen merkaturatzen, amabi amairu orte. Amabi amairu orte, orte, bai. orte, ez da? Bai. Eta, goandozo, e, nola sortzen da goiener? Beharretatik sortzen da zeilburukin? bai unoberra bai baskenen e, goyer, e, goyerrin sortzen da hortik kaldua baita izena uhum. eta bai ba bueno azkenen transizio energetiko azitzen hasten da eta bueno, gaur egun transizio ekosozialaz hitz eiten du baino argi ikusten da e, transizio hori justoa izanen bada herri ba, mailen eta jendartea aldun du eta antolatu behar dela eta hortik kasten da ba, goita mar bat laun e, antolatzen eta beste e, Europa iparralden gehien bat dauden ere duri beide eta bueno, hemen ere Barcelonaan ingurun Kataluñan bat beste proiektu bat eta hortik bueno, e, abi Da dena, mm -hmm. bai. Hortika eh, abitxu dena, eh, kooperatiba bada, bazkidek aipatzen eh, zinu zen, eta garo, hori behar ditxo, bazkideak behar eta jendea behar do, aurrera itzeko? Bai, azkenen eh, bueno, buk, eh, gaur egun proiektue bideragarri jenduna bainik, naiz eta diversifikazio eh, prozesu bat irik daukagun eguno dela urte batzuk, ose, ez dugu markaturatzen bakarrik da, no, eh beste zerbitzu ematzen ditugu gaur egun e, jaten ematzen diguna nola bat edo proiektu bideragarri egiten dutenak merkaturatzailea da eta bueno, buk, nahi duguna da eh orrera poz bazkide eta kontsumitzaile gehien eh hurbiltzea ba ustegulako gaina eh alternativa bat alako gaur egun markatu elektrikoak eskaintzen duren aurren alternativa bat alako. alternativa dago iener? Bueno, bazkenen, e, zori txarrez edo zori honez, e, energie onarrizko baliabide bada. E, denak konsumiten dugu energia eta ez bakarrik elektrikoan modu askotakoa, ez berotzeko, garraiorako, eta, bueno, e, energia elektrikoari da okionez, ba, denak aukera, beste ikenditugun, beste konsumo e, motatan bestela, e, ikusteko bazerden azkenen gure hornidura hori zeinekudeatzen dun eta horren atzen zein dagoan eta bueno, horreri gure e, konsumoa berak e, enpresa edo ba, ez denen ez oligopolioko enpresa handi horik ba beraien bidez kudeatzen dugunen bai ekarri dugi da ba zerraigan elikatzen horrez orduan bueno, ba, beste alde batera oso erresa da eh goienarrekin eh eta kontsumitzea eta bueno eh da e, zeharka eh bat jorratzen aideen ba bueno, mugimendu Kooperatibo eta sozial bat eh bideragarri eitea gauze beste modu batera egiten asteko, ez? Uhum. Orduan, eh, ba bueno, e, Zain, gauzek beste modu bateran iteko, eh, garaiek iritsi ziren beharrezkoa da Maria. Bai, bai, bai, bai, ikusten hai da, bueno, berriztagarrikin eta transizio energetiko hitza egiten hasitzenen berriztagarrik e, jarritzien, bueno, eh eta bueno, baina ere bada, baina bueno, ikusten hai dena da transizio baino transakzio energetikoa nahi dela, ez, azkenen eh berriztagarrik ere dela nahi die, ba, bueno, e, fondo e, ekonomiko eta enpresa hundin eskutan eta iga errepikatzen eredue, baina fosiletatik berriztagarritara ekarreta, ez. Ordun ba ba bai, e, beharrezkoa da. Maria, Uañe, bueno, eh or irakurtzen gaindu ere bai, besteak beste ez da energia era inkortasuneko goi mailako teknikari ezazu. E, eta Uañ, postu eja da e, hartu berri dozo Goienerreko, hau da kooperatibako e, koordinatzaile orokor izateko. Eh Zer lan do koordinatzaile orokorbateke goienerren? Bueno, ba, azkenen, e, tal dela ondia on dao goienerren, uh -huh. en momentu honetan, irurogeita bat, e, bazkide e, langile gaude, e, goiener eseko dela merkatura atzailea, hortaz e, aparte, beste... E, bi azpi kooperatiba sortuta ditugu, basortkuntzarako eta besta delkarte arlo-sortziala lantzeko, bigarren graduko kooperatiba bat ere badaukegu. Eta, bueno, lehenoi patutako diversifikazioko bide hortan, gaur ba, egun zerbitzu dosier oso-oso zabal badaukegu. Ziende, asko gabil, zegun erokotasunen e, lanen, baina baitare berrikuntzan, esplorazioan, Gaurragun damakigu eh, Europan eh, ardura hartu dugu reskopen dela Europa Maileko Energia Barriztagarrin Kooperatiban eh, El Federazioa. Dauk egu lendakaritza baitare, lankide batek lendakaritza dauk Unión Renovables dela Estatu Maleko Energia Kooperatiben e, elkartea baitare. Orduan, bueno, asko moitzen ditugu eta bueno, e koordinatzaile bateri egotziko litzioken, kasu antaneri egotziko zaiten lana, izango da, bisko bat guztiori gain behiratzea. Eh? Eguk ez dauk egu horregatik izan aldatu zaio baitare, osa, gerente izatezi koordinatzaile horokorrera, E, gauz gehienak ez dien ere nere gain, oza, erabatik ez dien ere gain etorriko, tal delan bada hor mm -hmm. eraten, baina bai behar dan hor batke ba, justi hori gaine iratuko duna ez? eta perspektiba horoko hor hori ba unero kotasunetik uru altxatu eta ba, gora gotik e, gauze behiretzen ditu pertsona bat, ez? baina mm -hmm. arte egon den pertsona hori ikez gain beste mili esaltzatan zegoan ba, santi oain urtean abioten E, no, gerenzia edo, edo koordinazio erakorra, eraman un pertsona, ba, e, lan horitzea parte, beste zailetako bat izan da, eta lan horitzea parte beste miliagauzetan zeon, eta momentu hontan erabaki daba, bueno, kooperatiba E, baita ere momentu esanguratzen er, esanguratzu baten dago ekintza mm -hmm. oi e, plan estrategikoa e, berritu dugu bantxio eta bostogaita marrerako eta burten bueno, zen beharrezkoa zela aldaketa bat e, ba, bueno, e, ba, eze freskoa sartzea eta gauzekoa beste, beste modu bat ere itea e, Kooperatiba da eta talde lana e, askutan aipatu dozo Maria goienerren arratzetako bat talde lana da beraz Bai, bai, bai. E, bueno, gugola antolatuta gaude, oza, lantaldetan antolatuta gaude, eta lantalde e, oitan, ba, bueno, e, bai, kolaborazioa, e, oza, el karlana dago, jenarreko eiteko modu nagusie, hor, e, ez da, nahi ardura guenatzen ez uh -huh. baino, bai, horregatik esaten un, e, ardura azkenen kooperatioa baten, ba, bueno, ez da, langile, soil bat. Eta proiektukiz ba, dune e, ez bakarrik langiletan bazkideetan ere badao ez, baina egunerokotasunen azkenen e, balangilegan heldu da. Bukattzeno honenga, e, Maria azkenaldin egie da, hainbat eskualdetan edo herritan edo ikustenega energia berrizistagarren komunitateek taldeak sortzen nahidiela e, leitzen ere sortu zen. Kezka abari da beraz, gai honekiko, Bai, e, bueno, gu, e, lehenoi patutako diversifikazio lan edo bide hortan baitare daukegun lan hilotako bat hau da. Energia mm -hmm. berriz tagarri komunitatek e, sortzen, e, laguntzea sortzen eta bizirauten. Mm -hmm. Eta bueno, lehitekoa baitare, goienarren ba, e, eskutik e, abituzen, e, berrogei inguru dauzkegu ja martxan jarrik eta badaude beste batzuk ere bidea ikena idienak. Eta hasieran haipatu duten transizio ekosoziala gaur egun diogun dio un e, bide hortan e, zimesteko haik usten da e, bari, erritarrak, e, kontzientzia eta nola lidergo hartzea ez da bide errexa. Beno, bueno, e, abitzea da, eta lembiziko gauzein behar dena da, antolatu ez, eta zenenguk e, lehitzen egin duen bezala, beste toki zutan, ba nola baita emasakritiko bat dildu enerzian gaien ingurun, konzieten izan da transbazala dela, eta beste... E, hainbat gauzekin zeharka e, topatzen dela, ez, ba berrizbait pelikadura buruibetsa eh e, garraio eta sangarrie azkenen e, buruibetzak hitza egiten dugunen eta erresaitzaitea ja, buruibetsa enospetikoas beste eh hainbeste buruibetsa kontutan eukigabe. Ordun bueno ba eh guk beste du etorkizunen oso eh izango dielako erria komunitateo eta horregatik horregeik ba, jenaiga bidea. E, eta bai, e, interesa daok, eratzi edo, bueno, lana dagoa lagatzen, bolondrez, bolondrezetatik eldu dela, eta, eta ez dela errexa. Ez da baur rekarik ez da, eh? leitzeko izan duzen lehenbizikotako bat, martxan e, jarri zena, eta ja, ba, bueno, maitzak ditu baina, bueno, ba... E, fondoko zera bata, e, karrera bata baina nola esan, ez da e, gauze bat sortea, urte baten edo bitan, yeah. e, kimen edo mm -hmm. proiektu zehatzak iteko baizik eta azkenen sortzen dena da tresna bat, ez? E, bizira ungo eta energiakin eta beste gauz batzukin zerrikusio eukidezakean bain beste gaur lantzeko tresna bat, entitate juridiko bat ba bere errex tematen ikion restasunekin eta dauzken komplikazioakin baitan. Leitzen horre dauke beraz ZBK, Energia Berrizaren Komunitatea, eta hainbat bat legutan jada, sortzen eh, aida eta sortuke eh, badie. Maria, goienerreko bazkide itzeko, baten bateko handiken, eta gurean saurazkide izanen die, eh, zein behar da, zein beharko luke? Ba, oso rexa da, eta bidez berdinek daude. Bide guk e, bulegoak tauxkago eh Euskal Herriko 4 hiru burutan eta horbizinen eta arrasaten baita ere baino leitzen ere baduke gutxoko bat, mi bukaien bulego bat eh daukago indela urte tapiko, ez daude igual bat, era batera bat, baino norbaitik hurbilu nai badu hemen e, hartatzeko hartatzeko arazoik ezkinuk edukiko, baino baita ere indaiteke telefonoz eta indaiteke webgunen bidez espa, o sea, estaba te complicatue, eh, eh, kanal eh, erabilite eta bueno, eh, lau datukin eh, bazkidetu eta eh ta bueno, Goienerreko kide eta bertako zerbitzuk eh, eskuratzeko aukera izan eluk. Tira ba Goienerren weborren sartu, telefono, bulego, aukerak badaino gehiodi, informazioa eskatu eta gero ba bazkidei neidunak aukera kortxe daude, ezta? Da? Eh Goienerren. No, Maria, retxe, ia ba, nolako ibilbidea izaten den? Nik izakit epe bat izaten duen edo ez? Edo, e, legegin zaldi bat ez zela, ez da politikan lau urteko adene edo ez? Edonek jarraitzu itxendun eta e, koordinatzen lia eurokorrak e, oneraino esaten du? O no, nola disinetu duzuen? Aber, ikusten ikusten gaba, nio bai egia da irunikatzen eral lau urtetako ja. ziklo hori. Erreo, ba, bueno, ikusi beharko dieraltze asko. Baina, eta bueno, e, bideen gertatu dutak ezkenak ez, baina zira baten bai laurteko urteko bezala, nire honeke proposatu zitean enola ikusi nun, ozea, e, ez nun geroztakit sartan gauzatu dut, baina, baina baina zira baten ala, ala irudikatzen da. Goiener Energia Berrizta Garen Kooperatiboko Koordinatzea Eileko Maria Arretxe, ez dakit bukatzeko beste zehoz errazpimarratu nahi duzun? Ez... Bueno, nik e, lehitzen egi esan bazkide eta konsumintzaile asko daude, udalare izan duten, e, lenbiziko tako bat, bazkide eta ere bada. Eta bueno, ba, esaten unalen, esaten unalen, esaten unalen. Bazkenen konsumintzaile bezala dauk egun ardurari deinen diotez, e, ba ikendugun e, konsumo motak zer elikatzen duen hausnartu beharko giniukela, badak dela erronka errexak, eta inkoherentziz betetako e, ba, bueno, izimodu bat damakigula, baina badau diga duze batuko zo errexak e, ba, bueno, hau ez dela, e, merkatura taile bat aukeratzea zoa zenen, zebuna azken, azkenen urten zehar e, konsumitzaileo hiko batek izan dezaken e, e, faktura elektrikoan gora oso txikik die, eta bueno, nik uste zure e, konsumuakin e, ba, ori, transizio justo baterik hendiozun ekartena ba, bueno, hor da oale hori, eta hor dundain animatzea e, ba, bueno, alternatibak bilatzea euneroko konsumuan. Maria Ritzes, karrik askot, azte buru hon? Zuri hona